Radio Nova er grgrennseøs på FM99,3. Har ju finish with your PiTA? Viste passe bedldregen for dine gglnser og ik er grgrenesprenngene nok! Du har det, søskene dine har det, mora og faren din har det, alle i familien din har det, naboen din har det, svenskene har det, alle på kontinentet har det, de fleste av asiaterne og amerikanerne både i nord og sør har det, ikke så mange i Afrika har det. Vi snakker selvfølgelig om medikamenter. Legemiddel, remedium, laksativ, liniment, sedativ, balsam, botemiddel, droge, farmakon, mixtur, palliativ, panase, pillepulver, remedium, salve, tablett, tonikum, kjært barn har mange navn, men jeg snakker selvfølgelig om medisina. Og vi knoske helle og kjøre i oss tonnvis bare her i Norge. Velkommen til grenseløst mitt navn er Olafge og vi skal i dag snakke om ja, medisina. Det mennesket har fått panikker hvis det ikke finnes nokon som kan kurere eller helbrede og lindre smerter eller infeksjoner og tilstander. Vi lever for resepte og forventer at fastlegen vet alt og kan skrive ut det som er nødvendig for at jeg og du kan være normal. Og sånn er det bare fordi vi bor i Norge og har fra naturen og i legeministerien stått først i kø. Hver dag skulle vi alle takke naturen for at vi er størst, best og sterkest. For er det noe vi kan kjøpe oss til, så er det medisiner. Og for å hjelpe oss til å få et, mer, et større perspektiv på bruk av medisiner så har vi fått besøk av overlege ved Staltens legemiddelverk Steinar Mattsen i studio. Velkommen. Takk. Fineste grenser for hva medisiner kan utrette? Ja, det gjør det nok. Og det er en grense som vi mennesker nok aldri vil unnslippe, det er at vi en gang nærmer oss slutten på livet. Og det er jo kanske en av de utfordringene vi ser i dag, nemlig at mennesker lever lengre og lengre. Vi blir mindre og mindre syke mens vi er unge, men vi blir allikevel like mye syke vi blir gamle. Og der finns det nok ikke noe botemiddel. Ja, at nå har det vært veldig mye snakk om forebygging. Altså, til har jo i hvert fall sa politikern opptaget konsept forebygging. Men blir det med forebygging det samme som med røyking, altså røyker av vet at det er usunt, men gjør det likevel, som at alle vet at trening forebygger, men de færreste gidder å trene og da forebygger hvordan, altså har folk fleste en paranoid tro på sin egen uovervinnelige helse, at vi ikke skal dø egentlig? Ja, det, det tror jeg kanskje folk har. Altså man, man tror at helsevesenet, enten nå er med kniven eller med medisiner, skal kunne rette opp de problemen på for seg selv, men det er ikke riktig. Og forebygging har jo vært veldig effektiv. De siste ja, si 20-30 årene for eksempel så er risikoen for å dø av hjertesykdom, den hjertesykdom gått ned med 70 prosent de siste 20 årene. Og det er gjennom forebygging. Men, det paradoxale, det at det er like mange som får hjerteinfarkt i dag som for 20 år siden. De får det bare på et senere tidspunkt i livet. Så, så det har, no har det noe med måten vi eh, har på si, fordi at vi bor i et sånt velutviklet eh, i land, så, så har vi på en måte en annen form for Altså helsestellet fra starten av, går det på det, eller går det rett og slett på at vi bare er mer aktive i Norge? Altså vi har, godt, vi har jo et veldig godt helsevesen i Norge rent generelt, og Norge er et ganske sunt land, vi drikker forholdsvis lite, vi er forholdsvis fysisk aktive og så videre, og vi tar til oss det forskningen sier at vi skal gjøre. Altså vi er, vi er jo ganske flinke i Norge, vi er velutdannet, så, så, så vi, vi gjør mange riktige ting, men det betyr ikke at sykdommene forsvinner, de kommer igjen på et senere tidspunkt i livet. Hvor mange piller spises det egentlig per nordmenn i løpet av et år? Og det tallet har jeg ikke akkurat, men i hvert fall er det slik at et sted mellom to tredjedeler og tre fjerdedeler av alle nordmenn får legemiddel på resept hvert år. En, hvordan er stillingen på det i Uland? Ja, i Uland er det også det paradoxale at der bruker man mange forskjellige remedier, men mye av det er jo lokal folkemedisin og så videre som ikke har den nødvendige effekt Og så har vi jo en kan man si, veldig ubehagelig problem da og det er at det finnes veldig, veldig mye falske legemidler rundt omkring i verden, og det rammer først og fremst ulandene. Vi regner med for eksempel at i Afrika så er to, kanskje så mye som to tredjedeler av alle medisiner mot malaria er falske, og de barna som får disse folkemedisiner, de dør de. Ja, det, hva mener du som utvikler de her folkemedisiner? Ja, det, det, det, det er kjeltringer, kjeltringer og banditer. Så det er ikke si, de store legemiddelselskapene? Oh, nei, nei, nei, nei, de har overhodet ingenting med dette å gjøre. Dette er, dette er ren kjeltringvirksomhet. Hvor, hvor viktig er profit for legemiddelindustrien? Ja, Profitt er viktig for alle, fordi det er det som driver verden fremover, slik at alle firmaer, enten du nå driver legemiddelbransjen eller bilbransjen eller hvor som helst, de må ha en fortjeneste for å kunne fortsette. Så fortjeneste er også en viktig del for legemiddelfirmaene, det er helt klart. Men er det ikke sånn at, uh, altså legemiddelindustrien, er ikke det, det er jo en av de store industrierne, du har oljeindustrien, våpenindustrien og narkotikaindustrien som kanskje ikke er så lovlig, men likevel som er ut av de som omsetter for størst summe i løpet av år på verdensbasis. Er det et problem? Nei, nei, det synes jeg ikke er noe problem. Altså, legemidler er noe alle får behov for, mer eller mindre etter hvert. Noen får det mens man er ung, noen får det i kortere perioder, noen har behov for det hele livet, og de aller aller fleste får behov for det når de blir gamle, slik at det er helt naturlig at legemiddelindustrien er en stor industri. Men så kan man selvfølgelig si stille spørsmål til en, hva, hva er hvilke legemidler er det vi får og hvordan bruker vi legemidlene, og bruker vi de riktige legemidlene, og prioriterer vi de riktige menneskene, for eksempel. Det er andre problemstillinger. Jeg tror du vi hadde levd lenger hvis alle bodde på sykehus og fikk forebyggende medisiner 24 timer, 7 dager i uka, med trening inkludert selvfølgelig. Nei, nei, nei egentlig ikke, fordi uh, det historien har vist oss er at medisinen som sådan og da tenker jeg både på kirurgi og medisiner og så, og så videre den har betydning for menneskene definitivt ja, men det er først og fremst de sosiale forholdene som har betydning for hvor lenge du lever og hvor frisk du er medisinen kommer inn uh, som et hjelpemiddel men uh, av den, kan man si, den levetidsøkningen vi har hatt i Norge de uh, siste 20, 30, 40, 50 årene så er, ikke, er det de sosiale forholdene som står bak det meste av det ikke medisinen men som sånn forebyggende, når du har snakket om å ut, altså styrke den kommunale helsetjenesten, kunne det ikke vært en idé at i stedet for å skrive ut resepter på medisiner, så skriver man ut resepter på trening og resepter på kosthold? Jo, absolutt. absolutt. Det er helt klart at trening, sunt kosthold, slutt å røyke og så videre, har veldig stor betydning for helsen. Og det er vel kanske det litt paradoxale, det er at mange mennesker vil på en måte heller ha medisiner, de vil bøte på plagene sine med medisiner men så har det også et litt annet paradoks og det er at hvis, selv om du gjør mye for helsen din, går ned i vekt trener, så kan du gjøre det enda litt bedre ved å ta medisiner så ofte så blir det så sånn at du både forebygger og får mediciner. så det er veldig vanskelig å få ned medisinbruken fordi folk vi har medisinene på toppen de vil gardere sig med medisinen Ja, for det var det en ting jeg tenkte på jeg, jeg fikk diagnosen svininfluensa for cirka en måneds tid tilbake i hvert fall over telefon da og etter litt samtale med legen så kom vi frem til at uh, jeg skulle få recept på Tamiflu. Uh, bare for ta det først, hva er det som er så spesielt med Tamiflu? Nej det er ikke noe spesielt med Tamiflu, det er en uh, helt vanlig medicin som er prøvet ut på en helt vanlig måte mot influensa. Ikke bare svininfluensa, men alle former for influensa. Vi vet at den har en god forebyggende effekt og den har en viss effekt når det gjelder å behandle selve sykdommen. Ja, for så var det faktisk en ganske radikal forandring fra å ha den første dagen enormt behov for parasett til mm. å nesten ikke ha behov for parasett i det hele tatt, det Så vill du anbefale folk som alltså bättre förevarprincipen med att få utskriva Tamiflu. Ja, altså, både vi, alltså läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten och och hälsoret det anbefaler ju bruk att ta med flu för att förebygga svininfluensa. För det risken för att få allvarliga biverkningar att ta med flu, den är liten. Det är en kort kur, det är 5 dagar eller 10 dager, Du får vanligtvis inte några allvarliga biverkningar. Av detta och förebyggelseeffekten ligger vi kanske upp i så mycket som ett 70-80 det kanske ännu mer og du får også en mildere sykdom. Så ja, myndighetens anbefaling er at man ska bruke tamiflu. Jeg, jeg leste innholdsfortegnelsen på den tamiflu-pakken, og der står det at man kan ta en hver dag for å forebygge influensa. Tror du det er noen folk som går runt og knasker tamiflu daglig for å unngå å bli syk? Ja, det er det nok, men, men, men det er nok en uriktig bruk av tamiflu. Man skal ta det når man har en, kan se si, en sterk mistanke om at man har blitt smittet, så kan man begynne å ta det, men problemet, det er et problem som vi ikke vet helt hvordan man skal løse, det er jo at du kan bli smittet om igjen om igjen, og, og det er nok noen som tar i tammeflu hele tiden, men vi, det anbefaler vi ikke. Ja, kan man rett og slett holde på å si, ta tammeflu resten av livet for å unngå... Nei, nei, nei, å nei. nei. Da, da, på et eller annet tidspunkt så blir det slik at da vil bivirkningene, du er heldig i følgende av å bruke medisinen, bli større enn den nytten du har. Altså, alle medisiner gjør nytte, og alle medisiner har bivirkninger. Så man må finne balansen mellom nytte og bivirkninger. Og blant annet av det som er problemet med Tamiflu, det er at hvis alle bruker det over lang tid, eller mange bruker det over lang tid, så får vi resistens, det vil si at viruset blir ikke lenger hemmet eller hindret av denne medisinen, og da er vi illute. Grenseløst. Hvor er grenseløst? Grenseløst, hvor er du? Ah, Radio Nova, Radio Nova, FS Det er en annen ting jeg tenkte på, for at, som du sier, det med bivirkninger. Eh, nå står det i på de flere, er det noen som ikke har bivirkninger? Nei, jeg håper sitt ordtak jeg sier, det er at ingen virkning uten bivirkning. De eneste medisiner som ikke har bivirkninger er de som heller ikke har noen virkning. Ok, og ja. hva det kommer av at medisiner må ha bivirkninger? Det kommer først og fremst av at det er veldig vanskelig å lage en medicin som bare virker på sykdommen eller det du vil behandle, fordi kroppen vår er slik at den gjenbruker tingene. De samme byggesteinene, de samme enzymene, de samme cellene, de samme mekanismene finnes i hjernen, hjertet, tarmen, lungene. Så hvis du gir en medisin som skal virke på hjertet, så får du også ofte virkning på tarmen, på lungene, på hjernen, på musklene, blodårene, fordi kroppen stadig gjenbruker disse forskjellige mekanismene. Men er det sånn at du finner, finner du alle de virkestoffene som er i medisin, finner du dem i naturen? Å oh, nei. Nei, nei, men veldig mange av de virkestoffene vi har i kommer fra naturen, faktisk. Og det kommer stadig nye legemidler fra naturen, og et eksempel som mange kjenner til, det er jo et norsk legemiddel, nemlig cyclosporin, som kommer fra en sopp som ble funnet på Hardangevida, var helt ukjent for 30 år siden. Nå er det et av de viktigste legemidlene vi har for å hindre avstøtning av transplanterte organer. Så det er et eksempel. Veldig mange av legemidlene våre kommer faktisk fra naturen. Så man kunne da ha rett og slett bare spist en soppen i stedet for? Å nei, nei, nei. for de mengdene som du finner i den soppen er for liten. Du må, du må altså konsentrere det opp og få større mengder for at det ska virke. Men er det, altså hvordan det stiller dere i statens legemiddelverk dere til naturmedisin? Vi, vi stiller oss i, i grunnen positivt under en forutsetning, og det er dokumentasjon. For oss så er dokumentasjon på at det virker, at det ikke har bivirkninger, at det ikke er farlig. Det er helt nødvendig. Men får man ikke dokumentasjon gjennom erfaring? Er ikke det er det samme som med andre medisiner som kommer på markedet? Nå tar vi flu på en var en gang nytt. Visste man at det var sånn og sånn det ville fungere? Noen måtte jo på en måte teste det. Ja, det er klart. Og, og før du får godkjent et legemiddel, før legemiddelmyndighetene godkjent et legemiddel, så har de gjennomgått en gradvis uttesting, Først begynte man noen få friske, og ser at dette ikke er farlig, og før det igjen så har man gjort dyreforsøk og masse andre ting for å også si at det ikke er farlig, og så utvider man gradvis. Så bak et legemiddel så ligger det masse forskning. Når det gjelder naturmidler, kosttilskudd, og så videre og så videre, så ligger det ofte erfaring, lang erfaring bak det, som sier oss at dette er sannsynligvis ikke farlig, har sannsynligvis kanskje en effekt, men vi kan aldri være helt sikre. Og et av de paradoxale, kan man si, eksemplene på det Mange tror at kinesisk medisin, tradisjonell kinesisk medisin, er veldig godt utviklet. Men når man begynner se litt nærmere på det, så viser det seg at en del av de midlene de bruker er faktisk ganske farlige. En legemiddelplante som har vært brukt i Kina i århundre, for ikke å si årtusener, viser seg for eksempel å være giftig, og ga i Belgien så hadde vi en veldig stygg episode for noen år siden, hvor denne kinesiske legemiddelplanten, førte til at mange mennesker fikk nyresvikt og kreft. I all verdens land det bo jo over en milliard mennesker i Kina. de må jo ha en eller annen suksessfaktor. Ja, men poenget er at erfaring kan ikke erstatte vitenskap. Det er veldig viktig å være klar over. At erfaring hjelper å se et godt på vei, men solid vitenskap er det beste. Er det noen sykdommer man eh, ikke kan ta vaksine mot? Å ja, ja, det er mange sykdommer man ikke kan ta vaksine mot. Hvis vi nå tenker bare på infeksjonssykdommer, en av de... Sykdommene som vi veldig, veldig gjerne skulle ha hatt en vaksine mot er jo malaria. Malaria er jo en av de sykdommene som dreper flest mennesker per i dag, i Afrika og sørlige deler av Asia. Der har vi gjort mange forsøk på å lage en vaksine, og det har dessverre vært misslykket. Men tror du det kommer av at det er et problem som ikke er så veldig vanlig i Vesten? Ja, noen hevder det, men, men jeg tror egentlig ikke det, fordi en, en malaria-vaksine ville vært et enormt medisinsk og vitenskapelig gjennombrudd, og tror at alle firmaer ville vært interessert i det. Men problemet er nok at det har vist seg å være for vanskelig, simpelthen. man har ikke greid å få det til. Hvordan ligger det, ligger det an nå i dag, mot, altså kampen mot kreft? Kampen mot kreft er jo også veldig interessant, fordi kreft er jo først og fremst en sykdom du får når du blir eldre. Og kreftsbehandling, det vil i stor grad si å utsette kreftsykdommen. Og når man blir riktig gammel, så skjer det, jeg håper si tre ting. Enten dør du av kreft, eller så dør du av hjertesykdom, eller så dør du av Det er liksom tre store grupper. En tredjedel dør av kreft, omtrent. En tredjedel dør av hjertesykdom, og en tredjedel dør av andre ting. Og det kommer nok ikke til å endre seg. Hva er det, altså fantes det kreft i, under steinalderen? Ja, ja. Kreft har vært, kreft er, det i prinsippet nesten hos alle dyr det. Det er et alderdomsfenomen. Det er et, sel, når cellene blir gamle, så utvikler de kreft. Altså cellene blir rett og slett forbannet, etter det er forstått. Ja, ja, ja. Altså, det er, går anmok. Ja, det, det som skjer når man får kreft er at cellene mister styringen og begynner å vokse ukontrollert. Og det som skjer, det er at alle cellene i kroppen vår de blir utsatt for skade. Litt skade hver eneste dag. Og, når en da blitt, og, den, og det greier cellene stort sett å reparere. Kroppen vår er fantastisk flink til å reparere skader. Men så på et eller annet tidspunkt så er kanske reparasjonsmulighetene Oppbrukt er han en som en gammel rusten bil altså Du kan sveise og sveise og sveise, men til slutt Så går det ikke lenger Og sånn er det med cellene også, at de sveiser og sveiser og sveiser Og reparerer, og så plutselig Klarer de ikke mer, og så misser de kontrollen Men man snakker jo om det der med kreftgåten Har man løst kreftgåten? Nei, nei Altså, altså man vet jo veldig mye om hvorfor man får kreft Men kreftgåten blir aldri løst Men hva er kreftgåten? Kreftgåten er på en måte at Du ikke vet vad kreftgåten er Altså, kreft er mange, mange forskjellige sykdommer. Kreft er ikke en sykdom, det er mange, mange, mange forskjellige årsaker til kreft, men hovedårsaken ligger rett og slett i aldringsprosessen som skjer i cellene våre. Ja, for det er vel veldig, det er vel veldig mange krefttyper som kan behandles, og det er mange som blir frisk, sånn som brystkreft og prostatakreft. Ja, og ja, mange kreftformer kan man i dag behandle bra, og kanskje aller mest imponerende, er den behandlingen vi i dag har av blodkreft hos barn og lymfeknutekreft både hos barn og voksne. For går du 30 år tilbake i tiden, da jeg studerte medisin for eksempel, så var dette sykdommer som vi praktisk talt ikke hadde noen behandling for. I dag overlever de aller, aller fleste, og det skyldes nye medisiner. Virus og bakterier, sånn, det spreser jeg mye gjennom luftavvis ikke, da er det helt feil. Ja da. Kan medisin også bli luftbærende? Nei. Nej jeg tror vi skal passe på å holde medisinen inne i boksen og flaskene sine. Det er spesielt en del legemidler, som antibiotika, altså legemidler mot infeksjoner og så videre, de ska vi passe nøye på, de skal vi absolut ikke slippe ut i luften. Når kom de, når kom de første medisiner? Mediciner har vi hatt så lenge det har vært på jorden. Så, men du kan se si effektive mediciner, altså virkelig medisiner som virker, det hadde vi ikke så veldig mange av uh, før de siste ja, 100 årene, kanskje egentlig de siste 50 årene. Altså store skille, kan man si, var egentlig omkring andre verdenskrig. Før det så hadde vi morfin og en del smertestillende og bedøvelsesmidler og sånne ting som gjorde at man for eksempel kunne greie å operere pasienter og reparere dem på den måten. Men de aller fleste mediciner som vi i dag bruker er kommet etter krigen för att det är sjekka upp det här läkemedelsfirmer som producerar Tamiflu og så litet på bakgrunden och historia och sånn. Det var jag fann ut att det var en person som startade en farmaceut som då började. Uh, har det lite med industrin att göra i förhåll til hur mediciner utvecklas. Nu gentar det kanske lite frågman med om vad er det som gör att en läkemedelsindustrin i det hela att giddar och en type av medicin? Det er et økonomisk aspekt Absolutt et økonomisk aspekt altså, en Hver bedrift lever av det de kan tjene altså, Uten at du tjener så kan du, ikke, kan du ikke overleve Men det er jo veldig interessant dette med, med kan si, utvikling ikke bare i legemiddelindustrien men også innen all annen forskning og utvikling det er at all utvikling skjer på det riktige tidspunktet på den måten at du er hele tiden avhengig av det som skjer rundt deg. Det er ingen som løper veldig langt foran alle andre. Vi er avhengige av det vi på en måte kan kalle forskningsfronten. At vi beveger oss langsomt fremover, alle sammen, og blir bare bedre og bedre. Det gjelder elektronikk, industri, romfart, vitenskap, kjernefysikk, alt. Det beveger seg fremover langs en sånn frontlinje. Så, så alt avhenger av alt når det gjelder utvikling. Men da kan vi en ende i en situation, med at vi har løsninger på alle medisiner, og du rett og slett faktisk bare kan komme innom sykehuset en gang i uka, så er du sikker mot alle sykdommer. Nej. Eller vil det hele tiden komme nye sykdommer på grunn ja, av at det, medisiner har utviklet seg? Før, først og fremst så, så tror jeg nok at det problemet med aldring, at vi blir gamle og utslitte, og, og så videre, selv når det slutter å fungere, det, det kan ikke løses med medisiner det må i så fall løses med at vi lager helt nye mennesker og, og, og, og lager helt nye organismer og det, det er jo, et, det er jo det er noe helt annet altså det, da må du nærmest skape mennesker på nytt As I stutter in the shower singing det är plast. Vad tar sig alltid en dusch efter sängning. Norge har medicin være läkemedel til att bli definierat som narkotika. Ja, det går jo etter om det er avhengighetsskapende og så videre, slik at det er en litt flytende grense, men, men først og fremst dette med om det er avhengighetsskapende, slik at de som bruker det blir avhengig av å bruke det, og bli tilvendet. Tilvending betyr at du trenger større og større doser. Det går på en rekke sånne forskjellige kriterier. Men er det noen medisiner man ikke kan bli avhengig av? Og oh ja, heldigvis de fleste medisiner blir man ikke avhengig av. Uh, Men hvis, hvis man føler for at jeg må ha en parasett i dag også, at det bare for å forebygge hodepinene, fordi jeg vet at uh, den jobben jeg har er ikke såpass stressende, at det kan uh, mest sannsynligvis komme til å skje at jeg får hodepinene. Altså, hvis psykisk avhengighet av jeg, parasett, kan nok mange få til å følge at liksom, ta jeg tar en parasett når jeg kommer på kontoret, så går dagen bedre for mig og, og har tro på at dette virker. Men det er ikke slik at hvis han eller hun ikke tar en parasett dagen etter, så får han kramper og gåsehud og kalsvett og sånne ting, og merker ingenting. Men hadde det vært morfin som du hadde gått på i, la oss si, en måned eller to, og så bråsluttet, så ville du dagen etter fått gåsehud og kalsvett og følt deg skikkelig dårlig. Jeg har hørt at parasetamol er det mest undervurderte medikamentet vi har i forhold til hvor farlig det er, faktisk er. Ja og nei, altså paracetamol er et veldig godt legemiddel, og det vi har sett de senere årene, det, og det er faktisk et, blant annet råd fra legemiddelverket, det er at legene bruker mer paracetamol nå, og de skriver ut på recept. Og det er vi er veldig fornøyde med. Vi vil gjerne at paracetamol bruk skal være under kontroll av leger. Slik at uh, det brukes mer paracetamol i Norge nå enn tidligere. Men det er helt riktig at hvis man tar en stor dose paracetamol på en gang, en uh, 20 tabletter, 20, 30, 40 tabletter, så kan du få en alvorlig leverskade av det. Og det er vi jo selvfølgelig litt bekymret for. Men vi gjorde en liten undersøkelse for et par år siden, og da viste sig seg at 95 av voksne mennesker i Norge visste dette når vi spurte dem. Men vi, uten å gi deg noen tips, så spurte vi bare, kjenner du til et legemiddel det er farlig å ta for mye av? Da svarte 95 prosent med en gang per cent. Så det. dette er veldig godt kjent blant folk flest. Er det ikke en risiko mot menneskets trygghet at vi er så avhengige av å ha en fastlege som alltid forstår hver enkelt som pasient? Jo, det er jo et av, også et, et av de motsetningsfyllte forholdene i medisinen, nemlig det at de fleste retningslinjer for hvordan du ska behandle folk hvilke medisiner de ska få og så videre de tar ikke hensyn til de individuelle slik at vi har hele tiden i medisinen en konflikt mellom å følge en retningslinje som er utviklet for mange mennesker og gi individuell tilpasset behandling og jeg hører med til dem som tror at man skal gi, holde seg mye til retningslinjen og kanskje ikke være så individuell som vi har en tendens til å være. Det er ikke alltid at egen tenkning er bra. Men hva, hva vil du si vil det være den, den beste fastlegen? Altså, hva, er det, hva slags egenskap har den beste fastlegen? Altså, noe... altså, den beste fastlegen er jo bare en god lege, en god lege er den som oppfatter de synlige og de usynlige signalene når det gjelder patienten som ser når patienten er syk, som ser når pasienten ikke er syk, og som er godt orientert selvfølgelig, altså, som gjør at patienten får den uh, oppfølging og behandling han skal ha. Men er det først og fremst en følelse av at man er trygg, eller at faktisk legen er såpass på ja, Leger i Norge har gjemt over internasjonalt sett en høy kvalitet. Så, så jeg tror vi kan, være, vi kan være veldig trygge på at man får god behandling i Norge, rett og slett. Altså, vi har et godt utdannings nå, vi har etterutdanning og så videre og så videre. Så norske helsevesen er bra det. Norske leger er bra, norske sykepleiere er bra. Vi er, vi er ikke dårlige altså. Hvor viktig er placebo for medisineren? Den er nok ve veldig viktig, og det er kanskje noe som man kunne lite litt grann, uh, mer, fordi det er veldig uh, forskjell på å gi en pasient en medisin, og så si det at ja, du får denne medisinen, og så får vi se om den virker, eller å gi en medicin til patient pasient og si til pasienten at du får denne medisinen, og jeg er sikker på at den kommer til å virke. Det betyr faktisk en forskjell. Det har vi forskning vist at hvis legen, gir alltså gir tillit till patienten. Før at patienten føler at legen har stor tro på dette her, så går det faktisk bedre med pasienten. Så, så det er en viktig del det av legejobben. Det er å bruke placebo på den riktige måten. Gi pasienten tillit, få pasienten til å tro på dette her, da blir pasienten tryggere, det går faktisk bedre. Har du noen oppfordring til hvordan folk flest bør forholde seg til medisin? Ja, vi har jo en veldig enkel oppfordring for siden vi da driver og godkjenner legemiddel og sånn, så er det jo inne i alle legemiddelpakningen, så ligger det en bruksanvisning det som vi kaller pakningsvedlegge der står det masse nyttig om medisin, slik at hver gang en du tar i bruk en ny medicin så skal man ta frem pakningsvedlegge og lese det viktigste detaljene der. Det er, mange, det, er, det er ofte veldig langt, men det er mange nyttige tips som man kan lese der. Det er et godt råd, og så er det selvfølgelig å følge anvisningene fra legen, og hvis man føler at behandlingen ikke virker, eller at du får bivirkninger, eller at du føler at det er noe gærent, ta kontakt med legen og diskutere dette. Det er et siste spørsmål. kom først? Legen eller medisin? Hehehe... <laughs> uh... Legen var nok før medisinen, fordi altså, legen har jo på en måte utviklet seg fra si, kloke menn og kloke koner og sjamaner og trollmenn og så videre og så videre. Og til å begynne med så hadde jeg jo fint lite medicin, så, så legen har nok uh, kommet før medisin. Og det er lite underlig at vi du gå 100 år tilbake tiden, så sies det, ja, jeg er ikke sikker om det er riktig, men det sies at legen hadde større tillit for 100 år siden enn i dag. Da hadde de lite å stille opp med, da var det trøst. I dag det de mye å med, og de burde egentlig ha mye høyere tillit i dag enn for hundre år siden. Men jeg må bare ta tak litt i det, for du sier at jeg trodde Hippokrates var den første legen. Åja, oh, jo, ja. Jo, altså, du nevner, nevner trollmenn og shamaner og sånn. Altså, det, det har jo vært en gradvis utvikling uh, av dette, slik at uh, en, en, en liten morsom historie med det er jo at leger de studerte på universitetene, helt tilbake på 11, og 12 og 1300-tallet, mens kirurger, de som opererte, de gikk i lærere hos feltskjærere og barberere og så videre. Det var to forskjellige yrker. Og dette hadde man for eksempel i England, så hadde man det slik at en kirurg, helt opp til vår tid, ble kalt for mister, mens en indremedisiner, sånn som jeg er, ble kalt for doktor. Okay. Fordi kirurgen var ikke lege. Han var utant som barberer. Ja. <laughs> så så, så många rare traditioner på det området här. Ja, det alltså det man bara ser att det har sett med såna bilder fra som säger alltså 100 år tillbaka om när det gäller kirurgi så är uh, den historiska utviklingen har varit ganska formidabel egentligen. Ja. Uh, kirurgien kirurgin har genomgått uh, en fantastisk utveckling Og den utvecklingen började med kanske något av de allra viktigste läkemedlen som vi har haft, nämligen bedövelse. Eteren. eteren, som vi brukte til bedøvelse fra mitten av 1800-tallet, og kloroformen, som ble brukt ved siden av eteren fra, fra det tidspunktet. Før det så var det nesten umulig å operere, fordi du hadde ikke noe, noe som du kunne døve smertene med hos pasienten. Du jo, før det så måtte man operere ved å holde fast pasienten, eller slå den i hodet, for at man skulle besvime. Ok, jeg håper vi har fått en liten innføring her i medisiner, i, ja, i alle bøver og kanter, for å si det sånn. Tusen takk til Overlege ved statens legemiddelverk, Stine Madsen. Takk, det var veldig maro.